Alhamdulillah, salatu wasalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menvela Allah në falëndarojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falën e kërkojmë dërsa ne me lejna Allah Gjallawala vërdojmë dhe sonë të me pjesën e nbetër të shambullit që kemi fëluar me të rajtu në takimin e kaluar dhe ju gëtot në takimin e kaluar kemi fëluar të flasin për shambullin e kësaj dunjaja jetës e kësaj bote në Quran Dhe përkëjt kemi përmendur tri ajete kuranore që prezantojnë në mënyrë të detajzuar këtë shembull që ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Dhe kemi thënë se shembulli synon që në mënyrë shumë ilustrative dhe në mënyrë shumë praktike të na prezanton atë që e ka sillë shembullin për të. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur Pjesën e parë të këtij shembulli që ka të bëjë me atëse, kjo botë është e përkashme. Ne kemi sqaruar se për çfarë arsye Allah Allahu xhallahu ala flet për një detaj që ne gjithë dimë se është e përkashme dhe çka është këtu interesante është gjithashtu pjesa e tjera që kanë të bëjnë me këtë me këtë pikë të këtij shembulli. Ne kemi thënë se gjithashtu elementi i rëndësishëm i asaj që përmendën këtë shembull është edhe Se Allahu xhalleu ala e shëmbullon jetën e kësaj bote me ujin. Prandaj uji është një begati e Allahu xhalleu ala që ne e përdorim çdo ditë dhe vazhdimisht dhanë mëna të ndryshme dhe nuk ka jetë pa të. Prandaj ditë që kemi kaq pranë vetës dhe ditë që jemi të nevojshëm shumë për të dhe ditë që përdorim shumë Përmes tij Allahu Jellalu Wala na tregon se edhe si është jeta e kësaj bote, si duhet ne me e kuptuar jetën e kësaj bote. Të ndërlozer dhe motra ne kimithën se kuptimi i jetës në këtë botë absolutisht nuk e bën besimtarin më larg prej tij, por e bën që ta njeh më mirë, që ta përdor më drejt. Prandaj nuk synojmë me këto me këta, këta shampu dhe me këto mësime, do të thotë largimin nga kjo botë, braktisjen e saj nuk synojmë asgjë më tepër se atë që na ka mësuar Allahu xhallehu ala, ta kuptojmë realitetin e saj, të kuptojmë rolin tonë në këtë botë. Të kuptojmë se nuk është e tëra në këtë botë ajo që ka të bëjë me aspektin material. Kjo botë ka shumë anë më të bukura, më fisnike, më të mira, sa ajo që por kufizohet vetëm në aspektin material. Ndërshë fatë kjetë që është sëdë për kufizim jetës e kësaj botë me gjitha, gjitha dimenzionët e sajë. Nëse flitet për përparimin, nëse flitet për lumëturin, nëse flitet për arritjan, dhe për qka do qoftet e që flitet për këtë botë, zakonisht në delidhet me elementin e materializmet. Dhe kja e kanë gullfat shumë përfitimin nga jeta e kësaj botë. Dhe fatë kjetë që është ka bërë që njerëzit, të vrapojnë pas asaj që se ka maheret për mes koridorit të materializmit por duke mos e arritur dheri mësat ndaj fatkecia me e madhe qëndrën në bredhje dhe fatkecia me e madhe qëndrën në huqje dhe fatkecia me e madhe qëndrën në lodhje dë vazhdushme por ju në arritjen e duhur dhe gjithashtu në anën tjetër të të qasja ndaj kësoj bote për mes dhe vetëm koridorit dhe shtegu të materializmit të ndërnozët ka bërë dëme të papara, dëme me dëvërtet më rëmenë se në jetë në njëriut. Doa me i përmenë dy dëme të mëdhaja që i ka shkaktu kjo qasje materialiste nda i kësoj bote. E para është se qasja materialiste, vetëm ka aspekti material me ju qasë kësoj bote ka bërë që mësë të ketë azët të shenjt në jetën njerëzve njerëzit për me arrit ditë që ka të bëjmat materialen e kanë injeruar edhe më të shenjt në më të madhe Zotin Gjellë Gjellë Aluhu pastaj më stazin për punë tira i ka hum kuptimi edhe bujaris i ka hum kuptimi edhe fisnikrimit i ka hum kuptimi edhe në dërshmëris dhe shumë dherave të shenjta që e bëjnë dë bukur jetë në këtë bot, ne amër të asaj që sa quet materializm. Dhe kjo është dëmi madhë që është ka këtu njëriot, dhe si pasoja këti dëmi njëriot po voan pasaj pasoja, të mëdha që po i pamunsojnë shihimin e duar të jetës në këtë bot. Nëse Koran në mësalë, si duhet tjetojnë, duke ju qasë edhe aspektin material, por duke mësë e konsideruar si elementin e vetëm këtë bot, por duke futur edhe të tjera elementet të zlat i jepin kuptim nga se nuancet e bukurat e njyrave në këtë bot e jepin mesajin dhe e jepin pamin e bukurat e të së kësaj botë ndërsa fokusive të një njyrën e materializmit e ka shumtuar jetën këtë bot fatkecisht andaj materializme është është një njyrë pej shumë njyrave por në qofë se mbetë njyra e vetme atër pami e kësaj botë e botë e shumtuar por në qovë se bëhet një njërë për njërëve të shumë ta duke inkuaduar dhe njërët tjera e teka të hera kjo bot e merë pejsažin e bukur dhe e merë pomin si duhet dhe dëmi i dytë që i e shkaktua njëriut pas shkatrimit të sistemi të shajntës e shajnta kam betë në interes personal të njëriut dhe në ngopjit e ti në aspektin material dhe e dytëa që mund të përmenim nga dëmet që i shkaktu njërzimit si pasuj e qasjes dhe i kësoj bote përmes dhe vetëm materializmit është se njëriu ka humbur, është tretur është vetëm një vegël që përdoret është një mjetë që shfizohet është fjeshtë një gjë në mesin e shumë gjërave dhe asë gjëmë të e përën dërsa Allah u Gjelleu Allah nuk e deshi kështu dhe nuk e kryoj për këtë nuk e kry Allah Gjellewale nuk e kriaj të jetë një gjë për e gjërave, por e kriaj të jetë sunduas, të jetë zëtruas i kësaj bote, dhe shqyzuas i begative dhe tyre në amër të Allah Gjellewalehu. Gjellewale. Andaj, materializmi e gëre kam poshtë një rion, dhe ka rëbnuar një rion, dhe ka bërë që tahum vlerën në reale si kriz, e vequar dhe privilegjuar Allah Gjellewalehu. Gjellewale. Bi qëfar baza ndërtojt kjo privilegjë dhe të flasim, si kurse kam thënë, nga se duhet të njojmë bazat kërjesore që në bitonë dërtohet privilegionë në bitonë dërtohet begatia e të qenërit njëri dhe më skuptimi këture bazave e humbë këtë begatia, e humbë këtë privilegjë e që ne nuk duhet të bijem në, në ato nivele ti këthejmë asaj që e bëra në fillim, prandaj Allah u gjendëvara fësil shambull që ne ta kuptim drejt këtë botë Pra për thamë, jo për të praktisë, asese, por për të shruzumë maksimalishtë të duhet, dhe për të ju qasën nga të gjithë, thakande dhe anët, nga se të nërëzër, në qovë se ne, në këtë gjami, dojna të futemi, synimi ju nështë të futemi në këtë gjami, dhe jemi turm e ma dhe njerëzish, dhe mas e ma dhe njerëzish, dhe këtë gjami ka shumë dyër, dhe të gjithë futemi nga dyërët e ndryshme, Nuk do të kët dyndje, nuk do të kët fjalosje, nuk do të kët konflikte, nga s'do të ket vend për xhokën. Po nëse i mbyllim gjithë ato dy të kësaj xhamie dhe e hapëm vetëm një pjesë një derë, dhe të gjithë duhet të futemi në kët xhami, patjetër do të ket do të ket fërkime, patjetër do të ket konflikte, do të ket edhe shtyrje edhe dyndje edhe kështu me radhë. Andaj dy, dunia ka shumë dyrë. Dhe dunia dy ka shumë shtigje, ka shumë koridore. Në qovë se i njojmë këto, nuk do të kemi pastaj garim të pandarë shumë me zvete, nuk do të ketë konflikt në emar dënjas, do të ketë vend përgjith, do të ketë hapsir përgjith, do të ketë begati përgjith, do të ketë mirsi përgjith, por kur ne imbyllim të dyrë fatke cështë dhe dera e vetëm për të fut në përjetime dhe shëzime në kësoj but, është vetëm dera e përfitim material e atëra dirë dhe gjaku e atyre ndodhin konfliktet e atyre ngjalllet ajo ana shtazorakën e riut xhelozia dhe zilia dhe urrëtia e kështu mërat andaj për të shmang gjitha këto Allahu xhallahu ora flet në Kur'an për kët andaj Kur'ani nuk ka ardhur që të na bën inferior në dunjas, razi. Allah u këtë botë përkundrazë dash Allahu xhallahu ora e ka kriju këtë botë ai është kriju si i saj dhe ajo e ka mbushur me beqatikën e botë prandaj ai na mëson si të shijojmë këtë botë në mëndurin më të mirë të mundshme, shuizimi cili si e lëmë të ri, si e lëmë të ri, si e lëknaci, si e për tim të këndshëm, eruan, shenë të rinë, asaj që duhet jetë e shahit është e paprakshme, por gjithashtu eruan edhe nivelin e privilegjit që Zotë Gjellewala e edhe njëriut. Nëse bje në nivelin e qojtu privilegjit e ndëruar, nuk mbetet më vler i të qenër të njeri. Mund tjetë i shka pasaj, nd gasë njeriu e ka degraduar vetë deri në këtë deri në kështonë këtë nivel. Prandaj ajo që do të plasmë sonte për temën me lien Allahu xhallahu ala, ka të bëjë me ujin. Pse Allahu xhallahu ala esoli ujin si shembull për ta kuptuar dunjën. Dhe a e njohim ne ujin si duhet? A e njohim ne këtë degat isë si duhet? A na shërben neve uji për të marrë mësimet e duhur për jetën apo është vetëm për ta fikur etjen apo është vetëm për ta mbushur barkun apo është vetëm për të ujitur kopshtën tona e kështu më radh. Për çka është uji? Begati e madhe, dhe mirësia e madhe të ndërul Azr. Allahu xhalleu ala thot: "Waja'alla min elma'i kullu shay'in hayy." Zot xhalleu ala thot, çdo gjë që është e gjallë, çdo gjë që frymon dyfthurën e tokës, është pe ujit është nga pike e ujit. Nuk friman asgjën biftyrën e tokës e që nuk ka preardhe nga ujit. është i rëndësishëm? Mirë po, pika në vijem me lene e logeleuala do të në bëjnë ende më të qartë, do të në bëjnë ende më të, të kristalizuar pamin e e kësoj bote. Përndaj, për mes ujit dhe rullit të ujit, sunojmë të anjojmë këtë botë dhe rullin tonë në këtë botë. Kjo është legjerata ju në sëndëme. Lësallan Gjellewala të në ebë sukses, dhe të në ebë begati dhe mirësi, edhe në trajtim, edhe në kuptim, edhe në praktik, dhe në gjithë ato që kërkot dhe obligomi për balë këture mësime dhe. Në tri ajete që kemi folë për to në takimin e kaluar, që ofta e të nësurën Junus, apo nësurën Kef, apo nësurën Hadid, Zotë Gjellewala përmend ujin, përmend shion, përmend do të tëtë uh, zbritin e këty ujnë nga nga qëllit nëse e marim ujen dhe dëshurim përmesti me e zbërthy enigmen jetës mbi këtë tokë me zbërthy jetën këtë dunja nga që sotë të ndërlëzër për shumë gjëra është dhe në përgjigje apo spaku njështë japim përpjekin në dhënë përgjigje mirë po nuk ka shkencë që miret me përgjigjen e shumë pytjeve që i silë jetëa. Për shambull, shkenca nuk përgjigjat në pytjen pse jemi këtu? Pse jemi në dunjo? Shkenca nuk përgjigjat në pytjen ku përshkojmë, pasi që tretemi në barku në tokës. Shkenca nuk përgjigjat përgjigjat e këtu dhe shumë tjera. Andaj këtu, e bë njëtën enigmatike, e bë njëtën disi misterje të panjofshme. Nësë Allah Gjallahu Ala për me bë qartë, për me bë shumë të këndshme të afërt, e silë ujin, edhe pri ardhjen tonë, për edhe begatin që e kemi mëse afërt të njëtë në kësaj bote, ujin. Andaj të njojmë këtë dunja për mes këti shembuli. E para që mund të përmendim lidhe me këtë qeshtje, është dhe të të bëjmë krasimet e duhura, dhe të të reqim paralelet mes ujit dhe jetës në këtë botë, që për mes të parës të anjuhim të dyhtën. E para është ndërozër se uji nuk qëndërën më një vendë, karakterisik e ujt është lëvizja, po ka kneta, ka moqalet saktuar nuk lëvizin, por esenë se e ujt është, Rjedh shmëria e vazhdushme Ai boran dhe leviz Ai ec Andaj Këtë shka japë me kuptu një rjetëse Edhe jeta është e tilë dhe ec Koha shkan Asë njëherë nuk e i njëti Ai që e konë djenë nuk e sa Djenë duke ec Pra ndaj e kuptujmë Rjedh shmërin e jetës Dhe për mundësin si e ndaljes Sikor që është e për mundëshme me ndal ujën uje sada që vendosim për njesa, prap gjenjë një koridor dhe ecë, prap gjenjë një koridor dhe rjedhë, e pa mund shmë është, mund të bëjmë penda në vendet saktuara, por a mund të zaptuat i tër ujë mbi ftyrë në tukës mështë në vizë, e pa mund shmë është, s'ka është mund shmë, për në bërëshë e, po të kishtë e qene mund shmë zë të kishtë e pasë vërshime, kur njerë të kishtë e nuk mund të përcaktojmë sasin e ujë që zbrat në bitok, nuk mund të përcaktojmë rrjenë shmërin e ujët, shpejtsin e ti, nuk mund të përcaktojmë rrjenë, së mund të përcaktojmë një këtë. E ka përcaktu Allah Gjellewala. Nësa Allah Gjellewala një lume i ka përcaktu të jesë të rrjenë këtë drejtim, njerëzit prapo po përbëj preashtimeve të so për të lërguve zveset, mund të bëj caktuar atë vogla, por në esens, mbetet rjedhe e ujit, si kur ka dorë zote Gjelle Gjelali hu. Ndaj ditën këtë bot, Allahu Gjelle Leola ka caktuar se koha e cë, leviz, dhe me leviz në kohës edhe ti leviz, edhe pse ti lështa, ji duke nejdi. Ta është ji ullur, ti po leviz, ti po rjedh, ti po shkan, nga se ti realisht, si kur që lumi i madh, është i përbërë nga pikat e ujit dhe përbërë një lëmë të madhë edhe ti i përbërë nga pikat e momenteve, sekundeve gjdo moment e të rjedhë, ti e të rjedhë pra ndaj paramënë e për shambull atë akullin që e ka, ka bërë i ftofti i ditve të kaluara shiko si pik, dalë nga dalë, dalë nga dalë duke të i madhë, pas një avdite smetet asë zhepet i tijotë fillem duke të i madhë dhe pikat që po piken Të jam më përstupën që s'kanë për me pas mundësi Kur me e Kur me e zvoglu këtë akullë S'kanë me pas mundësi Por ja që pas një avë Nështë a ma pak se një avë Apo atë akullë e madhë E shese e ato pikat vogle e kanë E kanë tretë Ose me vendos një gotë Ose qëka do qoftë Dhe të pikim pika pikat vogle Në moment partë e shese Qfarë shë? Ska mu mush kërë kja ato Në këto pika, tërkë, kazan, iman nuk mbushet. Habitës me disa punë, caktuara, dhe ndëgjan se për rjedh, ishte sërbush, e kuru mosh dhe ce e lash, pika, pika, poq, ajo mbushet. Si kurse, thuhet, pika, pika, mbushet, mbushet pusi, mbushet gjithë ska. Edhe kështu, sot të duke se si je i ri, ki ko, apo, me përdi se për rjedh, për rjedh, për rjedh, shumë shpet kime po vetën, unë mbush kupa dhe erdi kua që me espej këtu afëm. U shkaj rinia, shkaj fëqia, rjedh i energjia, rjedh i shëndeti, andaj kështu të kjo botë. Sikur se ujë, rjedh pa ndalshëm, pa ndalshëm, edhe kër flajmë në ajo rjedh, edhe kër rrimë në ajo rjedh, edhe kër hajmë bukë në ajo rjedh, edhe kër rrimë tash dhe në gjojmë ajo rjedh, jetë është në këshkuar. Pra na i si kërse ka unë Hasen Rebasi Jëbë ja, në Adem Inë në më ëndë të e jam O birjadimit të i dit Kullë më dhehebe jëmun Dhehebe ba aduk Të i indarë në dit Sa herë Të shkyet fleta e kalendarit Si shenjë se shkoj kjo dit Dijes edhe me shkyrën e kësoj fleta Ke palu edhe një fletë të ndën tjetës Dhe ka shku për atë dë një aptën Shkoj Andaj të kuptojmë rjedhshmërin e pandalshme të këti ujë Me rjedhshmërin e pandalshme të jetë të son Dhe ajo që nëmbet është të shfridzojmë Andaj njerëzit nuk synojnë me ndalë rjedhën e ujët Por synojnë të i përshtatin këse rjedhë Dhe zakonisht, kur dojnë njerëz me tregu Dhe qëka që është e fshtir, gatje parit Shme qëka thojnë Si kur me nëtu në të kondrët në rjedhës Qështë të thojnë për Së është e lëgjekshme, është e fështirë, e parrëtshme. Pa Përëndaj, rjedh me rjedh në lumit, shuëtëzaje, për shtatjo, nga se nuk mund është me e nalë, asë nuk mund është me e ndryshu. Së mundë me e ndryshu kohënë, asë nuk mundë me e shtu, asë nuk mundë me e paku. Kja është, por ka njerë që me këtë kohë, kanë ndërtu kohë pështetë bukura, e ka disa, fatketsisht, kopsta e bukur dhe dhe arrat shumëta ka dikush që nga i njëjti lom nuk ka arritë një lule me mbjellatën. Edhe këto është jeta. Dikush nga lumi i jetës ka arritë shumë me përfituar. Shumë pum ka bë, shumë të mbjellura janë rrit, janë kultivuar nga uji që e ka dor, nga jeta e tij, nga koha e tij. E ka dikush, vallai, ka edhe ka dal bësh me emën edhe me dat dietë me asë gjithet e s'kallon këtë dënjabdën në është të edhe e kallon kontrë të kontrëtën në në qka që është e kje që nuk përmenet për të mirë Allah në ruajtë për ndaj shëjtëzoje këtë jetë, shëjtëzoje këtë ko e mos idil për para me enalë se nuk munësh ma dja asë të punësh me huazu është e tilë koha nuk kompenzohet nuk munësh me kompenzohet koha nuk nuk ruhet Na nuk, nuk konzervohet koha S'munim. A mune njerëzit me erujt ujen për dhe chtira? E pa mund shmë është. Nuk ka mund si nga se nëse erujn nga rjedhja, ja omerë Zotë i me avullim. E po, s'ka mund si. është e pa mund shmë. Ande Allah u Gjallahu e Allah thotë, Kull in asba hama u kum gawuran, fa menje t'i kum bimain me in, nëse e tërhekim në thëlsirat e tokës ujen, kushja u qetë për jashtjuve, A mëni me e nalë? Së mën është? Burime që i ka shterë Zotit, s'ka kushe që atë më përjashtë. Dhe burime që ka dal, i ka bo Allah me dalë, s'ka kushe i nalë. Kështë është dhe kohë. Kështë jetët. Pra ndaj, a i rjedhë dhe me te edhe jetët a jonë jetë rjedhë. Tjetër që duhet me përmënë të përman, tek, ujit të ndërruzë është se ujit nuk mbetet një gjendje. Ujit nuk mbetet një gjendje a është i lëngët apo edhe është i ngurt ku ku, ku botë do të thonë në gjendje të akullt por dështi në gjendje të gazt kur avullohet ka gjendje dytë. Kështu është edhe jeta në këtë dunë jo. Nuk ka nuk ka mundësi me kon në një gjendje. Apo nuk ka kështu. Nëse ji, nëse je i sprovu, më sprov diësë karakteristike s'ai bote është se ka me posë ndryshim atë. Vjen diçka tjetër atë. Nga shëndeti vje smundja Nga smundja vje shëndeti Nga pasurimi vje varfria Nga varfria vje pasurimi Nga ekstumeral Sikur se uj njetë E ka një trajt ujë E ka një gjendje Nuk e ka Asi jetë e një se ka një gjendje A në këtë jep optimizm Që në të gjitha gjendje që je me shuizu Po të ishte ujë vetëm në gjendje të langët A do të vështirësën të përdurimin e ti për do pun tjera? Po, nga se ne e dim se uji nga njere më tepër nga duhet në gjendje të ngurt, se se në gjendje të langët. Nga njere nga duhet më tepër në gjendje të avullimit, me avull, fuqie avullit, levi, zhjera që do shta më shumë se kërështë në i langët. Pra ndaj, dryshimi të gjendjeve, Mos u mundon me ekuzumën e gjallë, s's'munesh, por mund do u ndryshimin e gjendjes me e përdor për çdo ta tjerat. Kjo është mençuri e madhe. Apo, nëse sot i lëngët, po domthonë nëse nuk është në gjendje të lëngët jeta, apo ka ka herë ka lënë gjendje të avullt. Mundoj tash edhe me të përshtati avullimin dhe domthonë e tash po mduhet i avullt. E kur kalon i avullt dhe vije akulli, e thuaj tash po mduhet i akullt. E ta është one e shruzëj kështu altën. Andaj mundohën nga ndryshimi i gjendjeve me përfitu, ju jo me uanku, ju jo me uanku, ju jo me vajtu, por bëhum njështë i shruzimit të ndryshimi të gjendjeve, si kur së në kam su, Zotë Gjellë dhe Gjellalju dhe Pegamberi, a.s.a.s.a. Andaj, këtu ndryshime të ndërlozër, jënë hajrë, jënë mirësi, çi koha ndryshimin e stinëve, kjo është beqatia e Allahut xhallahu alahe që i ndryshon stinët ato. Në kësht gjithmonë një rutinë, në kësht gjithmonë një gjendje, ndron Allah xhallahu alahe. Ky ndryshim kohair, andë ndryshimin e gjendjeve ka dobi. Ndryshimin e ujit ta kuptojmë si domosdoshmëri e gjendjeve tona. Por ky ndryshim i gjendjeve nuk duhet të jetë burim i dëshpërimit, i zgënimit, burim i mrzisë, burim i i i, i dekurimit. Përkundrazi edhe kur je smut gje mundësi me bëu mirë jo vetëm kur je shas prandaj edhe kur je në mirçënie të mirë ekonomike jep por edhe kur nuk je kështu gje një fatllaj derë që edhe në këtë rast ti je nga ata që janë bujor prandaj allah xhallë ora të ndrurozë tek çështja e bujaris nuk e ka kushtozun një gjë të caktuar për shembull Duhet me të qenëriu në këtë gjendje ekonomike, me kështë ardhurat që t'i jap. Nëse nuk është në këtë gjendje, apo pse këtë gjendje, nëse nuk është në këtë gjendje, atë nuk i jap. S'ka kështu. Nuk e ka kurzu Allahu xhallahu t'i një gjendje të caktuar. Mundesh me të qenë bujar dhe derdhënës në të gjitha gjendjet. Edhe kur nuk je mirë ekonomikisht. Deri në atë kohë, deri në atë nivel, saqë tha pejgamberi sallallahu alaihi dhe të besumë u kefi vajgjë hejhike sada ka ti busësësh vlautën në ftyrën e ti është dhe njëapëtën kush mund me nalë këtë së në nalë të kërkush kush ka mundësime të ndalë busësëshën në ftyrën vlautën a duhet pa gjes? nuk duhet elkelimet u tajjime sada ka ta fjale e mirështë sada ka është dhe një përndaj nuk jene gjendje me dhonë materialisht japë moralisht jep me fjall duke në kuraju, ama jep bëhë gjithë mund që jep por përstat ju gjendjeve si ujë, gjithë mund bëndobi vërështë nga gjendja kërë në, në duhet i akullët ja shuaj më harin, kërë ja shuaj më harin e këpa kërë edhe më akullën e blej njerës e, e, dim, e dhe akullë i blejtë që i vyjnë akullë atin nuk i vyjnë kësi ujë që rjedhë i vyjnë i akullët andaj edhe gjendja ndryshon që kalon e për të am. Të gjitha ato ndryshojnë, mirë po. Ti mbet i pandryshuar në dobiprorin e jamtë. O ndryshon gjendja, kjo është diçka tjetër. Kjo ligj jallon tok, por ti nuk bën me ndryshu me koni mirë. Ti duhet të kosh gjithë dobëshëm. Duhet të kosh gjithë dobiprorës. Gjithmonë i fryshum, gjithmonë i mirë, pavarësisht gjendjeve. Nëse s'ka mundsi më çin, gjithmonë i mirë nga kjo derë. Po bëjmë gatë të dirë, gjendja i më ndryshon e vërtetë është se jam njeri, jeta ndryshon, mirë po. Morali nuk ndryshon. Vlerat nuk ndryshojnë, bamirsia nuk ndryshon. Këto janë standarde pa ndryshueshme. Çdo i mbetet i përkushtuar gjithmonë aty në. Edhe këtë marëm e marr nga kështu e kuptoj të mendon. Ndryshon po, do të më ditë ku ndryshojmë e do të më ditë ku nuk ndryshojmë e kështu më radhë. Po. Ndryshimin e kuptojmë nga nga ndryshimi i gjendjeve të ujit. Tjetër, krasimë rëndësitë ndërëzër është se kushtë do që futët në ujë laget, kjo e regu, apo? Edhe dënja jo që shtu, kushtë do që kalën nga këtë dënja, e prejkë dënja e nga pak. Sko qarë, apëton. Andaj nuk ka kalu i pagabushum dënja, kur, apëton. Nuk ka shkel biftyr tukës dikush që i paqë, si kure ka kryo zote Gjellevala, s'kak shtafëton, dënjajat përlin, e tila shtafëton, mirë po mboj ofër vetit pas ruset, mboj e i stikfarin nga dhe vetit gjithmon, se dënjajat përlin e pa mund s'masht, s'munësh me hi, nu i pa u lag, ka mundësh, s'munësh, mirë po i ki mas të duara që mos më mytë, që po, mos më të mar ujme veti po, Andaj, kër të futë është në uj, a ruhesh mësë më u zhyt në uj, dhe mësë më myt, a ruhesh mësë më u lagë. Që të në ruhesh të efe? Ruhesh mësë më myt, ruhesh mësë më me i fellë dikonë që së ndenë. Ama, kërë kërë kërë sëmë të atë, jë minë detëveq, por una ka pak mësë pa lagëna, e ujtë e i këto, fe. pa mundës më është, pa mundës më është. Andaj, kuptoje, Parrej gati me ujtë e kërkim falet e stikëfare të më Andaj thë pejgamberi së asënë Kullu bëni edhe me khëtta Gjithë bitë e gjith adimit Janë të lagur Po thëmë kësën të ujza Janë gabimtarë Kejtë lagën E të lagurit më të mirë janë Ata që pendohen Vë këjru lë khëttajine E të uabun Gabimtarët më të mirë Ata që Kërkun falet e ka Allah u gjellë gjellë në hu Andaj Duke pas paru këtë lagjet vazhdoqme pejgamberi sallallahu sallam si ku është të thët Ibni Omeri, radiallahu ta'ala anhu ka ndodhë që me një ndaj me një takim me i anumru nga buste ti kur ka heshtë, di një qënë her me dhonë estakfurullah, estakfurullah pse than të pejgamberi sallam estakfurullah ka shpesh pse nga se diri sajnë dunja të lagë dunjaja pëtën nëse nuk të rokë shkën bëjë saj, po vëllaj të prejkë pluhur i saj pëtën pluhori saj të rrokap. Nëse nëse nuk të godet, nëse nuk të godet ë ndoshta dolga e saj, uji të saj të prek ekzto më radh. A në kontekstun normalë, ju jo thjesht ju gjunohen larg asaj. Jo kështu. Mirë po, një sikur se bën me ujin, bën me gjunohet. Një sikur se bën me ecjen mbi ujin kur është në gjendje të akullt, çfarë është të bën edhe më me, me gjunohet. Në qovë se jetë duke ecë, biakull, a rëshqet qëllimesht të murëzumë, e nuk e bënë këtë. Ndodhë nga hutia duke full me dukën tërshatë koma, hutia të rëdzan, habia të rëdzan e vërtet është. Por kur të rëdzoesh që ka bënë, mundosh me e minimizu rënjen, apo i qëtë durët ose që mërshë më kapë. Qashtu dhe gjunaj, kur shëtë një kunë, më në më kapë, masë nëra kajtë e o lavdët. Nëse nëse ni pies do të më rrok bletë trop ni, ama jo kriterat. Çaq ashtu një qysh ecmi ujë kur është i okullt, çaq ashtu është këtë donja. Ki merrit ka era se këto është okull. Por mundova me e minimizuar rënjen, me e minimizuar pasojat dhe, dhe gjithashtu kur të bien çka bën ti? Çohesh më një herë, çohesh më një herë dhe, dhe gjithashtu çka bën? Pas asaj je shumë më i kujdessumse para kësaj. Apo a vazhdan mas rënjës në akull, me të një të një të një habi dhe pa kujtes, se banë këtë një meqët. Qa shtu e të të një këtë dunja? Rëshqet kajre, jena gabimtar, minimizaj e rënjën. Jo më ra, minimizaj në zë du më ra në gjuna, letjeti vogë, lujë i madhe. Apo, letjetë që kja ma ju këtë të tëri. Letjeti pa qëllimt, letjetë si pasoj një gabime dhe hutije dhe habije, që shtu letjetë? Lëtë ngritemi me një herë pas rënjës, dhe gjithashtë dhëtë pas ngritjes, ti marri masat maksimale që mëzdbim, edhe pse prapë këna mëra avta, se gjatë e kjo rruga avton, gatë ki me esë mi okull, gatë ki me shkerë në për uj, nuk mund është mirë po e rëndësish mështë që na tja dëshvojmë Allahot kujdesin ton, dhe tja dëshvojmë Allahot gjëllevala për pjekjen ton, dhe shpërcitin e ngritjes vetë tonë dhe marrjes së vetvetës ne ta kemi pranuar të gjithmonë atë i cili largon njollë njollat e kësaj e, e, e kësaj lagje apo fjala astaghfirullah. Donku qytë kalla xhallora me pendim dhe kërkim të falje. Në kjo është gjithashtu të një element i rëndësishëm i cili jap besimturit kuptimet e dhura të kësaj bote, edhe pse Sëslinga këtu ka shumë zbërthime të tjera, mirë po, po japum vetëm vetë ë ë shanya, sinjalizimet e, e dhëura në rrugë. Kurt ecën këtë dunjë, njiho këto shanya. Njiho me këto shanya, nëse këto ta mundësonë të kuptoj drejtjetën e kësaj bote. Të ndërlozo gjithashtu të çikam me thonë edhe për ujin. Uji është i mirë. I do mëzdo shumë, është burim i jetës, pa te nuk ka jetë mi ftyrë tokës, dhe sa so do që s'klasim për të mirët e ujët, gjithë thmonë i mbetë e mi barqë, se nga se është shumë i rëndësishëm. Sa so ka ujë në vetën tonë, sa so ka ujë për rëthneshë, a që është i rëndësishëm? Mirë po, në qëfë se del jeshta normove dhe kornizave, bëti dëmë shumë. A po, andaj, kështu është edhe dunjoja, është e dëmëzëshme, është e mirë, është e këndshme, është e kërkuar, por në qovë se e ndzirim nga shtrati shka këtë nëvërshime, e nëvërshime të pasaj prishin. Të nërëzën një nga djetarët e ka si një shembul shumë ilustrativ, me pendën që gjithashtë është ujë. Njerëzit pse bëjnë penda, për të pasë mundësi të menagjojnë sa më mirë dhe sa më racionalisht me eshuzukë, ujin dhe thët këtë djetari Ibn Kaime Rahimullah thët, aj që është rëjtari kujdestari i pendës kohë pas kohë e ngrit penden në nivel caktuar sa lejën derin e ujit për të ujit arrat e fshatarëva tje poshtë apo, mja ujit arrat i duhet thët, e në qofë se aj kujdestari që është aty shkani kjo është kjo shemull konkret i dunjesit vallat aj kujdestari aty, nuk e ngre pendën si në pas regullave dhe normave, që i duhen tokës atje, por si pas emocionive dhe dëshireve, që ka bën e vërë? Qa e maruin se ka i vinu i këtine? E ngre pak, e shkanë, si do këtë e të manë, se ka mush synin, e kër e ngre ma shumë, kër e shë që po shkanë, shë e ato tash, po ati është në gopë syri po me, me, me sasin e matë ujt por shfar ka bërë ujtje poshtë i ka shkatru arrat i ka shkatru fushat i ka shkatru të mbilurat i ka shkatru shtëpijat jetët e njerëzve kështu është të dunjaja pëtë ta ka e pëllo pëndën dorë me mas me mas të lëshoj kësajde në qofëse e ka litarën e pëndës se jetës tënde rëjtari i qojtur lakmi ajlë shënë vërshime gjithë dhëtë. Nëse rajtare kamin për në gopsi, e po, ajlë shënë ujë shënë. Andaj, ujë është i mirë, kur është, lumë është i bukur, është i dobeshëm, kur është, mbrenë në kornizave. Kur deli jashtë të ashtratit, i kënjës pëtina, nuk e dojnë. Nuk e dojnë. Andaj të ndërlozër një ditë pe i gamberi, sallallahu al-sefishtë, n erë një beduin banur i shketinës dhe tha oj dërgur e laot lutë e laot në në lëshën shi nga se jan, është tha toka janë shtirë baktia, s'ka qumsht por rëzikojme për vdekje pejgamberi s.a.s. bër i doa mirë pa laot deshti mi arru një mësëm pikrish këtë që pëflasëm ni bër i doa në gjuma pejgamberi s.a.s nuk u nalshniu dengjumon arshme. Pegamberi sa su më hypi prapë në hytëbe, dhe duke më të hytëbe në hyri i njëti njëri. Tha ja, Rasulë Allah, tonëve ujë në kamara, thëmë. Apo, në kamara ujë, se së po nalët, thalutë Allah me nalë. E që kjo është njëri, apo? Ly për në ngopsi, për në ngopsi, kur të e shetë dëmin, të në dëme. Ka edhe nuk nalët tëni, se e hy nëtë, nët uh, Vërshimin e ujtë nuk mund është me unarë përsta e këta. Andaj, tha pegameshëm, Allahume, hawa alejna, wala alejna, o tha, o Allah i madhë, zbrite, anash, anash, fushave tha, dhe, dhe, dhe atje largë shketin, jo mineve, se mjaftë, morëm së në duhet. Andaj, dunja jo është mirë, është e këndshme, dhe keqa këta. Atere, kër përdoret, dhe shvidzohet, dhe fitohet, me, ku i destarën e qojtur besim, dhe arsyje shëndosh kur këta nuk kënë kujdestart e pendes por kujdestart është ai tjeti që tash ai bon vërshime gjithmon ai gjith në mërë ujme ta në mërë dunjojë Allah në rujtave kur kush nuk po thotë mos me shizu por kujdes me penden gjithmon qka është mena kufive është e dubeshme qka delja është a kufive gjithmon është e dëmshme, dëmshme. azze nuk është e mirë në qësë e të proth pra dhe dhe Allah gjellere ka thonë vë kullu, vë shurabu, vë la të srifu, inëhu la juhibbul më srifin. Hani, përni, kush pojnani, hani! Por mos ke shpërdarni, mos shpërdarni, mos e te prani, nga se Allah nuk i do në ta që bëjnë kështu. Ka se ka bëllë këbëllë, ka zbitë Allah bëgë bëllë, edhe mirësi ka bëllë, por, me mas, me kujdes, anë nësikur se thot një djetar, thot, besimtari shikon në begati, me syt, që ka qitë Allah o sëjtë? U i ka qitë? Të mendja. A ka mujtë Allah me qitë sëjtë të barkë? Me po me barkë? Ka mujtë? Ka mujtë? Ka mujtë? Shtë njëjtë? Ta është doko të ja psur dhe pësës janë këtu, të shinkon të kështë doko nërmalë. I ka vendosë Allah o sëjtë që të shuson gati, mës në gati i mendja sa është dojë. Me shriku me sëjtë mendja sa Allah o të. A man që i ke qitë sëj Nëse gjithmon të rjedhë, vërshon gjithmon Pra ndaj duhet me shikur Du njerë me syte e logjikës dhe arsyës Jo me syte e pangopjes Që në të barë kënjirët Allah në rojdo Gjithashtu e që mund të përmenim të ndërlozër tëk Qështje e ujit E qështë e rëndësishme është se Allah unë gjalloha kur silë shambun e ujit Dhe Allah unë gjalloha kur silë shambullin e jetës dhe i bënd të njajshme me zvetja dhe të reqë paralele për të kuptu këtë dunja për mes ujit ne e ndërgën një mesaj shumë të qartë të fuqishëm ajë mesaj të ndërruazër shpal fuqin e Allahu Gjellaluhu ajë mesaj të regon madhështinë dhe, Madhështin dhe madhërinë Allahu të barek e oteala në qëfar aspekti ujit ku e ka prej ardhen vjen pej qili Allahu gjallore zvrat pe qili edhe jeta vjen pej qili Allahu ku i dën i jap jet pra ndaj Allahu gjallore thot kështu po flasë në kuptim ju na jetë në kuptim ju që po e shihni se si ndull kur në dalet uji Apo? Qëka ndodhë? A ju gjynëzënë Allahu Gjallaj Gjallahu? A keni mundësi me bëzë gjithje? I njeti Allah i të li jaunol pikat e ujet e ka dhe ndor me wa ndol frimarim kur dëna përta. Përndaj kjo e vënjën që ti këthetë Allahu Gjallaj Gjallahu dhe ti parulet për këtë arsye nga regulat e islamit kur mungon ujë qëka duhet me bona? ku nuk bjenë shilë një kodë ga, qëka bojmë na? Falin namaz, qëhet salatul istiska, namaz i kërkimit e shijut. Ma dje është e kërkuar që njerëzit në atë namaz tjenë samë më të përullër. Ma dje pejgamberi sallallahu sënë këtë namaz edhe teshne ka këty mërapsht për të reguar se në mund asë më zbukru si kënë aranët njëherë në amëtën. Apo? Ka more ka këty teshne mërapsht e ka vishë që edhe në qëfë se ka një loj bukuri i këpjame edhe këtë të hjekum, që t'jemi sa më të varfër, që t'jemi sa më të përullur, sa më afrë Allah u gjellë dhe gjellë luhu. Andaj edhe jeta të ndërlëzër, sa do qësirë të mira, sa do qësirë të begati, nuk duhet njëriut asë njëherë me i harru se kërë ka, kue ka uh, burimin e kësa jetë, kësa e frimarje andaj i kthehet Allahu xelawala dhe ati dhe ati i i perulet apo dhe ati i kthehet qese dikush tjetër e ka jetën dor dikush tjetër sikurse edhe bujku i zellshëm i cili posat bjen shi e shlytzon dhe, eruan, dhe kujdesit, e ruan dhe kujdeset e çfar nuk thot let shkëndçë kjo vere tani kur bjen shiu mos tremujë ai nuk lën këtu mas se nuk a mu, që bombuiku, e dhena bjen mua. Çu sot bombojku, ekskuzo zon situatën. Edhe njosimi i mirë qejte nuk thot do ta bëj. Nuk thot mshiu në arshum, nuk di ta bjen mua sot. Ta ka po Allah mundsin tash, ta ka po Allah jetën tash, tash shfrytzoje dhe pendohu ta ka dhe dhe të përmirësoj. Dhe gjithashtu këto qejta që mund të përmenë të ndero vëllezër dhe motra është se Uh, ujë është shkaktar jetës në këtë botë, është borim, si përsa Allah u gjalloha ka thënë, u gjallam në lma i kulleshejnë haj, në në këtë botë, gjdojë që frimon e kemi barë, nga ujë, mirë, a është njëri, vetëm aspekti materialë dhe jashtëm, qka e rritë trupin, qka e ushqenë trupin, qka i jap jet trupit e kuptum, është uje që i epim dhe që zbrat, po njëri nuk është vetëm trup, është edhe shpirt, është ajo që është ana, raale njëriut, e atë, për atë a ka zbitë Allahu uj, që i jap jet, dhe e kërkujmë atë ujen si këtë uj, dhe është për neve i rëndësishmë aj uje si këtë uj, për këtë Allahu sjetë shemblën. Shë kanë e surën Beqara A jeti i parën Beqara Ju në mërikesht Se në mërikesht është Elif Lamim Dhali këll kitab u Leraj Befi Ju në mërikesht A jeti i parën Kuran Ku Allahu gjellë vëla ju drejtojt njerëzëm karkis. e kërkes Kërkesa e parën Kuran është Ja ju e nësë O ju njerëzë O obudu Rabbekom A dhurane zotën e juaj elladhi khalakakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Kjo është mrekullia e Kuranit rrotullim. Shikoj me çka Allah fillon. O ju njerëz, të gjithë ju, që ju përfshin nocioni njerit, të gjithë jeni të ftuar o budo robëqom. Adronja Zotin juaj. Ai që ju ka krijuar juve dhe ata para juve në këtë mënyrë përmes thjedhrimit të, të bëheni të devatë shumë, të bëheni, të fisnikruar, të bëheni, të formuar si duhet e kështu më radhë. Pasë i kërkese, vje prezentimi i dy ujnëve. I dy ujnëve. Shë ka kërkese o ju njerëz, ju kom kryu dhe ma adhurani, nën kryimi dhe adhurimi, dy elementet kryesore. Nuk ndonë kur e ledhi gjaale lekumul arda firashen والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اي تصير له وبره توكن فراش تنشrir te qarklojn tesni rafsht والسماء بناء ذن بتبر كل قيل وانزل من السماء ماء ذن غقill zbriti shijun dhe me tefe akurajja bihi mine themarat dhe përmes ti shio që bjenë këto këtë thatë në dzirë Allahu themarat fryta, mirësi rizkan lekum për të frizuar juve kër është një lej furnizimi kër është një lejshio pas këtia jeti Allahu që ka thët wa inkuntum firajbin Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun-narallati waquduha an-nasu walhijara wa'idat lilkafirin wa bashir alladhina amanu wa 'amilu s-salihati darrifunta yateem pas ktishu ku Allah thase ktu e keni furizimin ktu e keni yeten ju kam kriuar dhe vazhdimësia e jetës që si u adhash është e mbarun nga ky uj dhe nga kjo tok që nga to dalin të mbilurat kurra pas kja jetë Allah o thatë nëse jeni në mdyshja nëse dyshonit për këtë tjetërën zelna ala abdina, që e ja kemi zbitë rubit ton nëse në këta dyshoni masil një njësore në gjajshëm si kërsa aj dhe mërë një dëshmitarë e përkrasë këtë dani, posë Allahut në sinit sinqertë. Shikoni këtë këtë këtë këtë simë, shiu që qëtë të mbilra, aty është furnizimin, aty është jetëa, vahje, shpallja, që është shiu i zemrave, i jetës, i shpirtit, dhe Allahut Gjallola thëtë, pësa Allahut Gjallola të ajeti i parës ju ka thonë, nëse dyshoni se unë e po e zbresiun, zbrit në ju, se na nuk dyshojmë këtë punë, asë nuk e kontestojmë, se kena përfitimet prekshme. Pse nuk ka nuk me argumentu njerëzve, nuk ka pejgamber, për një pejgamber ar, ose, krejt pejgamber t'ju në ardhë më në kathru, se vëqem Allah dhëtë më adhru. Një pejgamber, vëqnja nga mira pejgamber, më ardhë më në kathru, se në avyn me mjën të okën, e ja dhëtë më hangër, edhe me flajt edhe pejgamber me kundrështu a i me me luftu me ta hani amoni kuft se smuni me me gjall a ta mës me hunger a ka pas pejgamber e shtu a ka pas pejgamber që o armi ka zull mi letet hani se smuni mërnu e ata skandash me hunger a i tani qështu tu i binë se sban me a ka pas së i beteja kur kur e astu Allah o si ka thonë nëse dyshani se unë e së brez ujnë së betejo s'ka kështu nga se njeri aty kërë interes në prekshëm momental bindet në shrot dërsa këtë qështja Allah gjallera ora të gvahje ka vë pak më nërysh e rezultatet e këti shio i kanon veç pak më vonë e si të i vanohet njerit pak më hën andaj të ndërnozër të kështë me qenë shpalli Allahut shio që zben pëqilit njëjtë si kurse në gjitha uh, aspektet i njëjtë si kurse aj që ven për shijut për, për qilit shiju i lang të uj që ben a kësh me metë njeri ju a dhrua si Allah gjallë le valë ja për shemblë nëse duhet uj me pi se nuk mund shme jetu një ditë sëpin uj thohësh thohësh tëhup energija sënitë nëse spinuji një ditët. Me kënë e njëta, së falësh një ditët, thotë goja, veshtë, apo, trupë takati, duhesh me shku me pi ujnë gjami, se së nërnerë. Me qenë qështët? A kështë me qenë? Problemit të njerët, a mu falë e mu së më falë? Jo. Të dytë Allah i ka bëshi, po njerit, apo, i ka thon ndiko më herë se çka duhet këo dinorë të përkoshme çka duhet mëllora kordesum apo më thon allah mëllin që tash ju vijnë në varr gruni ç'ta hyndaj çata shiu i langt si të bjan një rezultat se çdo herë merr ashtan ama isi tjetër ku e merr edhe këtu është e harën ësht, ësht, ama ato kurnat janë kurdësh piktuit ato e pse veç është kurdësh piktuit veç çka është njerziton larg është ato larg është këtu Së ndodhë kjo kur E Allah unë asitë këtë shambull Mos, mos e qëni largë Se sikur që kemi zvitë shi Të langë që përfitoni Kemi zvitë edhe një shi tjetër Dhe sikur që thahet toka Pas zvitë ajshi Thahet zemra, thahet gjuha Thahet jeta Në qofë se nuk zbretë në atjetë, në atzemrë Shiu i shpallës, i vahjet I fjallës Allah Gjallaj Gjallu Kështu përjetojë Që sa s'kelezu Kuran Apo e ndinë se jë tha ose kurse përmena la në gjele vala, ose namazin, ose ase qka të qoftë, kështu për e toje, nga se kështu a la e ka si të shambullin, edhe këtë këti këshiu, edhe të ati shiu. Dytë jënë shi, njëri e ka këtë form, e të të të këtë form, dytë janë me ujitë, dytë janë me në gjallë, por këj dyti është në mërënësi, nga se me të në gjallët zemra dhe shpirti, dhe garantohet jeta e pa, e pa Njësë sikur se kja Ky shi të knaq A mashtë i përkashëm A ky shi i garantan Khali di në fiha Prandaj Te i pari shi ka thon Riz kan lekum Furnizim për juve Hanje përni Te këshiu i dit ka thon Wa beshiri ledin e amenu Wa amenu salihati Për gëzaj ata që kanë besu dhe kanë bo bunë mira Enne le hum gjennatin tegjrimi në tahti e lenharu Kopshte, gjenete që rjedhënë në të lumej Kulle ma ruziku minha Sartë hajnë pesaj Hajnë atje Qka thujnë? Që shtu kënë angrën dë një I duket U të u bihi mu të shabihën Allah o thotë i janë dhunë të njajshme Njajshme në qka? Në amna, mulë me mulë Apo i është dhunë qumsh me qumsh të njajshme Mirë po, kësaj rola dëllon Allah o gjallavale thotë ولهوم ازواج متطهره وهم فيها خالدون kto dallim jafton i dyshinave edhe atje ki homogene përkëshëm edhe me këtë shiun e përhershëm ki me homogene por kto është veç furnizim e atje është halidin përhershëm gjithmonë kur s'ndotëm andai vendos me çfar uji ki me ujit veten tënde aty që është i përkëshëm do del dhe s'marr kurrë ama aty që është i përhershëm dhe e merr vazhdimisht është me ty në përjetësi, përherëshëm, kërë nuk nëndohet. Gjithështu të ndërdozër, pe shembo që mund të sielim, këto është se shiu uje, që me kuptu në kodrë të këti shembole edhe jetën këtë dunja. Shiu ka rol, nuk e zbetë allahë gjallë leo alëvec, me, me bu uj, me vërshime, po, cilë është roli i ujitë, dhe adot me e respektu rolin e ujit, po, andaj, edhe tinjit në kësoj botë e kiralën, si ujit. Cile është roli i ujit? Dy roli kërësori i ka ujit, e po, e ka, e ka e, rolin e zhvillimit, rritjes, dhe e ka rolin e e fikjes. Me ujit, në bjellët dhe rritët bima, me uj fikët zjari. Andaj kë dy rurë i ka, ose ka mu mjellë me ta, ose ka mu fikë me ta, kur përdurit qështë duhet, me rraljë, jo me atë vërshime, me vërshime ta një mos veta i që me vojë. Edhe jetë e iotë në këtë dunja, apo, në këtë dunja, me atë ujin që Allah u gjendeole ka zvrit, atë tjetërin që forja për to, shpalje ati, Dhe që ka duhet me rritë, e me rritë shumë, e me mil, e dhe që ka duhet me prejë, me hjeka përton. Ti këtë dunia që këpune ki, sikur se kopshtari, mil, e që ka bënd të nejë që në kopsht, shkon e shikon të mbilën, e mbilën e ti dit për dit, a për ditet, sa duhet me ujit, e a ka vegeteral sa duhet me ujit, ja, i shikon edhe barikëset për rrëth, që po jamarin ujin kësaj lulles, me lujmërit e i hjeka të ujit eki po obligimë shikoi çka duhet me mill namazit po shikoi barishtet rreth namazit heki se po ta morin për kushtimin po ta marrin dikimin s'po rritet lulia e namazit që duhet ti këtu leki sikur se uji e ujit namazin e ujit adhurimin e ujit besimin por gjithashtu krahas ujit dhe rritje dhe zhvillime të këtyre vlerave kujdeso për barishtat që po marrin ujin se ato barishtet, që ka thënë atë qimirë me të përbunë? E marin ujtë e bimës ajo vyshkët e ato rritinë amë tënë. Nëse së rrënë gati me i hekë. Unë në skuptojnë këtu, po që kaqë dhe që të marveshë, ma në tonë po në alënatë. Andaj edhe, edhe njëtën tonë, mund është më u falë, por në qëse si ki kujdes barishtet, tjetë namazi i vyshkurë. Asko bukurii, asko er, asko kurdha, sa to vështet e kia për rreth të djus e të syrit e të veshit si ke na preqesh duat. Se ke na lut rolin që ju duat në mbjellje dhe shkulje. Ç'të e gjitë? Kimë mbjell diçka, dë kimë shkul diçka? Ç'të art? Fatke s'e di kosh, nuk merr vesh rolin që e ka. E shkul bimën e mbjell therrat ato. Fatke s'e di ato. Ç'të ka dikush jetën? Therra ku lulës un ngjon, pas në gjo është e rradh, shumiçi është therra, gjimba. Jo pse s'ka tokaj, as pse s'ka ujë, kët di ka. Po ja ka huçi Allah, ja ka huç. Osh do këto më rrit e këto më hjek. Andaj kuptojë rolin në dunjë. Çka duhet më mill, çka duhet më hjek, ndrej çavetën xhenetin kët dunja çish po don ti më udh, kush është atje. Çish më ke çë? Çish më ke çë më udh atë spija me therra, me gjemba, me moqale, e regullu me lule, me lumej, qështë për ki qep? Këtu nreqe, qashtu e kia tjeftëm, nga se Allahu gjallë ura në këtë dunja të ka e për këtë rral, që këtu me regullu atë që dëme e për njësër, si kësa është roli i ujët apëm. Dhe këtu ka shumë fjall tjera, por du për fund me cik edhe një, edhe një e, krasim tjetër, të ndërnëzër se Allahu Gjellore ka siel, shem lui dhe ka thonë, fa khtelëta bihi në batul ardhë. Apo e kimi zbitë, shion dhe është përzi bashk me të mbjellrat e tokës, kër përzi të ujë dhe fara, del bima, del bërëqetit. Mirë. Bima e kajtë është, kjo është shumë bërënësien. Në bima e kajtë është, vaj tokos nuk bën fora pe qjellë. A bën fora pasul pe qjellë? Zbian Allahu. Në tokë është avë. Edhe fora bizil, e bizelëve edhe gjithçka është në tokë. E shiu e ajri i peqjellit. Apo ajri i peqjellit, ajo është i jashtëm e kjo është e brendshme. Kur bëhen bashk, në më thon, na kënochim. Domethën. Allahu xhallahu na tregon se. Nëse Allahu xhallahu alad kadhon qëka dhe që të ka dhonë? Mos u të rego më ndje madhë, mos u të rego kryeneqë, mos u të rego arrogantë, apo nga se esenësin e kësoj e ki pe i perja ështëa, ju jo pe i mrenarë, së është ju e tjahtën. Andaj bujku përëmëna, për shambull, e shë ora, ju ka mbilë mirë, ju ka dollë mirë. Qëka, thotaj? A thotë, Isha Allah dhe dhe mëtë bëjën shiqës dhe më mirë A thotë mësëra u shi më kurë Morënë Cënë dhe të dajë Andë njerëzit Allah u Gjellewala të ndërë nëzër Në surën njënus Këthe huni atjen surën njënus Kë Allah u fletë për këtë shambull Para këti shambulli Fletë Allah u Gjellewala edhe në kef Pas shambulli të ujtë Fletë Allah u Gjellewala për një mëhuez Isili wahabitë وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب تسيل وشماتت بينه وبين ذي النهرين، واحد بيد يونيكانون، ذي كoptste، تملورة، لumej timira. Kur i ka pa këtu, çka ka thon? Ma adhunnu enta bida hathi abadan. Kors momranje këtu ka muvyshkur. Kors ton këtu. Unë kurse to, kurs komedik, unë kurë ennchmej me ato që sot kët e tina Kënë në një qëmanë të, a tjetër në dhërën Njënës, Allah o gjëllë në vëra të regën Se një grup i dhujtarësh Kur janë në deti Dhe i rukin dalkë Dhe avullahe mukhlesin e le huddin Se janë këput se bebet E lutin Allah o sinqeresht E kur dalin në breg Ta është dullin mjëdra, ta është pështova Fe i dhahum ju shrikun Ata Allah o të i bojnë adurim Mas kësaj, Allah o ka si dhërën shambullëne ujtë, mjë të regu se, ja u thoa, ja pet, apo, e, ja u i qëtë dollë, do pet, andaj, s'ki për shka me kohë me një madhë, për andaj, knetsia dhe lumëturia janë t'jasht me, jasht asoj që shë materiale, apo, nuk kënë, nuk pradhan, nuk pradhan parja lumëturi, absolutisht, jesësht në to, është element i jashtëm që e bën me konë lumëturjeve, për një s'kokshtu, përshamur. Të nërëve dhe, nëse shkën të shpija, e ki shpin e regulume, ma shallah, gjithësën që është duhet, po është terë, terë është. A thushë s'ko gole, me nësi kauqi i mirë është. Apë. Ha? Ja, rryma vjen për jashtë, nuk e përdo në rryma në kauqi. Apo? Ja, ja, për jashtë vjenë. E, kur vjenë, kura, kura, kura i kanali që vjen për jashtë, është në regullë, knaqësh me bukurit e shtepis. Me bomës me talëshurrujmë në ta në terjet, si nërnu në kasull, si në njëtës, dhe së përshemë o kur gje eqë. Andaj, Allah u gjallë ola ju të regon njerëzve, se atë furnizim me dritë që jep kuptim bukurive, është jashtum të dikush tjetër. Nëse erun ardhjel, knaqësh, a nëse e këput rjetin, kërës këmu knaqë, edhe në palatë që se jepëtëm. Apo, se pal centrali rrimës është dikën tjetër si kurse ujë. Po, kur të thohat dhe dë vyshë këtë gjithja, e ke po kur është njëmë, e qanë rridh ujë, i ka shenet e ujë të mrena, kur thot që dush, a pik uj, e sa dushë, apik ujë, vete e vyshë kur, apik ujë. Ajo, po, po është fletë, po si s'ka ujë, s'oshtë e vukur modë. Andaj edhe, njëri ka pasuri, po në qëse se ka ujë në shpallës në pasuri, e formë në ka, po së është i bukur, së është i këndshëm, së është i sheshëm, është i thatë, pra ndaj, burimi, i funizimet të knacive dhe lundrim, është i ashtëm, ndërsa, aspekt e material, është i tokës, e kur bashkojnë dyjat, knaqësh, për ndryshe, edhe kurse ki shpinë e regullu mirë, a ma gjithë ka dritë, knaqën i elhamdule, a me që në tërësijem, e bo, përden përden andas gidaçka po don te dyet është mirë me pos, po nëse shkojmë spaho mos e anal vetët dritën, ujtë mos e anal, nëse pa to nuk mund e shafto. Dhe në desh na shëm inshallah do të vazhdojmë me, me pikën, domthonë, nd viem që sikur çeka pas kësaj kuptimi të rëndësishëm nga këto 9 pikë që i çeka që kanë bëjmë ujin dhe që kanë bëjmë kuptimin e jetës përmes ujit vazhdojmë me rolin ton tash në këtë dunja apëtën, privilegjet dhe ato që Allah në i dha, qyshna mundësime me qenë në nivel në duar, ta saj që Allah u Gjallu alë e ka kërkuar pëjnive. Allah u Gjallu alë në begatof në këtë dunja, dhe Allah në begatof në botën tjetër, të të dhe Allah në rojt nga hidrimit dhe nga denimi i ti. Me ka që përdo fund, Allah ish për let, mësallam ala Muhammedin, mësallam ala Ali, mësallam ala Ali, mësallam al